De câte ori deschid televizorul sau aud știrile, mă gândesc la obiceiul medieval de a estrangula pe toți aducătorii de vești proaste. <fută>